ми всі реагуємо на неї. Дотик має енергію, що творить дива. Не так давно дослідники провели цікавий експеримент у медичному виші в Лондоні. Ось як воно було. Головний хірург зазвичай заходив до кожного зі своїх пацієнтів увечері, напередодні операції, щоб відповісти на будь-які запитання, які в них могли виникати, і пояснити їм, як узагалі відбуватиметься втручання. Але цього разу хірург по кілька хвилин тримав за руку кожного з пацієнтів, розмовляючи з ним. Хоч вірте, хоч ні, та ці пацієнти видужували в середньому втричі швидше за інших. Бачте, коли ми з турботою доторкаємось до когось, і наш, і його фізіологічний стан починає змінюватися. Гормони стресу знижуються, нервова система розслаблюється, імунітет підвищується. І це навіть впливає на емоції та настрій. Коли я дізнався про все це, то започаткував програму «Дотик» у лікарняних палатах. Згідно з нею, всіх доглядачів заохочували торкатися пацієнтів, тримати їх за руки або обіймати. Це мало такий успіх, що практику перейняли і психіатричні відділення. Пригадую одного хворого, маленького хлопчика, що страждав на церебральний параліч і був прикутий до інвалідного візка. Побачивши малюка, я опустився на коліна і обняв його. На очі в нього враз навернулися сльози. Він спробував щось сказати, а потім і собі обійняв мене. Співробітники говорили, що так хлопчик поводився вперше за три роки. «О, так це чудово», – мовив юнак. Лікар Янг усміхнувся. У відділенні психології настільки зацікавилися силою дотику, що кілька років тому влаштували ще один експеримент на головній вулиці. Суть його полягала ось у чому. Одній жінці доручили стояти біля телефонної будки і запитувати перехожих, чи можуть вони розміняти її гроші. Мало хто погоджувався допомогти. А потім та сама жінка почала торкатися рук людей, звертаючись до них по допомогу. І тоді більшість із тих, до кого вона зверталася, і чоловіків, і жінок охоче зголошувалися надати їй поміч. Сподіваюсь, ви тепер розумієте, чому дотики, обійми та рукостискання такі важливі, якщо хочеш віддавати та отримувати любов. Вони змінюють наш фізичний, ментальний та емоційний стан. Саме тому дотики такі важливі, якщо ми хочемо віддавати і отримувати шалену любов. Юнак кивнув і на якусь мить відвернувся, міркуючи про те, як мало фізичного контакту в нього з рідними та друзями. Дуже мало дотиків чи обіймів. Він зазвичай цілував маму в щоку під час зустрічі, а батькові потискав руку, але в цьому не було справжнього тепла чи любові. Торкатися чи обіймати людей нелегко, мовив він знову, повертаючись до лікаря Янга. Чому? – сказав лікар. – Треба лише розпростерти руки. Це кожному до снаги. Так, але невідомо, як на це відреагують. Хтось може вас відштовхнути або навіть сприйняти вороже. От іще одна причина спробувати пробити їхню огорожу. Пам'ятайте, любов вимагає сміливості. Треба бути готовим ризикнути. Вас можуть відштовхнути чи завдати болю, але перемог усе ж таки буде більше. Люди відкриватимуться вам. Щоб з нами було, якби всі чекали, щоб хтось інший зробив перший крок Потрібно лише розпростерти обійми назустріч людям І ви зрозумієте, як відкривається ваше серце І відчуєте енергію любові, що спалахнула завдяки силі дотику Згодом того вечора юнак перечитав свої нотатки П'ятий секрет надзвичайної любові – сила дотику Дотик є одним із найпотужніших виявів любові, що руйнує бар'єри та зміцнює стосунки. Дотик змінює наш фізичний та емоційний стан і робить нас більш сприйнятливими до любові. Дотик може допомогти вилікувати тіло та зігріти серце. Розпростерши обійми, ти відкриваєш серце. Шостий секрет – сила здатності відпускати. За два дні юнак сидів у маленькій кав'ярні в центрі міста навпроти шостої людини зі свого списку – жінки на ім'я Джуді Треншоу. Це була молода особа віком трохи більше за 30. Заміжня – матір двох маленьких дітей. Вона була досить висока, добре складена. Навіть найяскравіша уява не допомогла б побачити в ній класичну красу, але в неї було гарненьке обличчя. Великі карі очі, маленький кирпатий носик та чарівна усмішка Я вперше почула про секрети надзвичайної любові одинадцять років тому Розповідала вона юнакові Тоді я переживала нелегкі часи Ми з хлопцем щойно розлучилися після того, як мали стосунки майже рік коли він сказав, що, на його думку, нам не варто більше бачитись, я була геть спустошена. Не могла ані їсти, ані спати, не могла зосередитися на роботі. Я так схудла, що дехто мене ледь опізнавав. Навіть коли минув місяць, мені все ще важко було визнати, що ті взаємини скінчилися. Одного дня я прийшла на площу перед церквою і сіла на лавку. За мить підійшов старий китаєць і сів поруч мене. Він дістав із кишені невеличку паперову турбинку і почав годувати голубів. Птахи кружляли навколо нього, дзьобаючи хлібні крихти, які він їм кидав. Невдовзі їх злетілося близько кількох сотень. Старий повернувся до мене і привітався. — Ти любиш голубів? — запитав він. Не дуже, відповіла я, але ви, бачу, любите Незнайомець усміхнувся Коли я був маленьким хлопчиком, мовив він У моєму селі жив чоловік, який розводив головів Він дуже пишався ними і часто розповідав друзям, як любить своїх птахів але одного дня, коли чоловік показував голубів мені та іншим дітям, я ніяк не міг зрозуміти, чому він, страшенно люблячи своїх птахів, тримає їх у клітках, де вони не можуть розпростерти крила і полетіти. Тож я запитав його про це, на що чоловік відповів. Якби вони були не в клітках, то вже давно полетіли б від мене. Але я однаково не розумів. «Як можна когось любити і тримати в клітці проти його волі? У моїй країні є прислів'я», – продовжував він. «Якщо любиш щось, відпусти його. Якщо воно твоє, то повернеться до тебе. А якщо не повернеться, то ніколи не було твоїм». Юнак дістав ручку і записник, і почав щось занотовувати, а місіс Реншоу провадила далі. У мене було дивне відчуття, ніби в розповіді старого криється якесь особливе послання для мене. Не знаю, чому, адже зрештою він не міг знати про моє лихо. Але ця історія надто вже скидалася на моє становище і не могла мене залишити байдужою. Я намагалася повернути свого хлопця. Мені завжди здавалося, що все буде гаразд, якщо тільки він залишатиметься зі мною. «Але ж це не любов, правда?» «Це всього лиш страх самотності» Старий відвернувся і далі годував голубів Поміркувавши кілька хвилин над тим, що він розповів Я сказала, що іноді буває непросто відпустити того, кого любиш Він кивнув «Але ж, – зазначив одразу, – якщо ти не можеш його відпустити, ти не любиш його» Ми ще якийсь час поговорили про це, і саме тоді він згадав секрети надзвичайної любові. Це здалося мені чимось неймовірним. Я завжди вважала, що тобі або судилося пізнати в цьому житті любов, або не судилося. Я повірити не могла, що любов і сповнені любові взаємини – це щось таке, над чим ми маємо владу. Лише згодом зрозуміла, що ми самі пишемо сторінки власної книги життя. Доля залежить не так від зірок, як від наших думок, рішень та дій. Наприклад, я завжди вважала, що відчую радість любові, коли знайду сповнені нею взаємини. Але насправді все зовсім навпаки. Ми створюємо сповнені любові взаємини, лише відчувши радість любові. «Перш ніж піти, старий дав мені аркуш паперу», – провадила жінка. «З переліком десяти імен і телефонних номерів?» – перервав її юнак. Місіс Реншоу всміхнулася. «Звичайно! Я сконтактувала з ними всіма по черзі і поступово дізналася більше про секрети надзвичайної любові. А найдивовижнішим було те, що вони дійсно працювали». «Як?» – поцікавився юнак. «Ну, як на мене, уже саме розуміння того, що я можу щось змінити, що я скоріше очільник, аніж жертва власної долі, неймовірно допомогло мені. Усі вони, так чи інакше, мені допомагали. Але тим, що, на мою думку, допомогло найбільше, особливо в ту мить мого життя, стала сила здатності відпускати». До любові неможливо змусити. Ми повинні відпускати на волю того, кого любимо. Інакше будемо нічим не краще за того голубаря. Якщо ми любимо когось, то маємо подарувати йому свободу. Свободу самому вирішувати. Свободу прожити життя так, як хоче він, а не так, як хочемо ми. Це не найпростіша річ у світі – відпускати того, кого любиш, але… Іншого шляху немає. Якщо цього не зробити, то, зрештою, залишишся пригнічений, розлючений і сповнений гіркоти. Але я говорю не тільки про те, щоб відпускати, коли взаємини закінчуються. Відпускати слід також і тоді, коли взаємини тривають. Що ви маєте на увазі? перепитав юнак. Чому це комусь треба відпускати того, з ким він перебуває у взаєминах? Бо всі ми потребуємо простору. Люди мають бути вільними у взаєминах, інакше вони швидко починають відчувати себе, мов, в пастці. Якщо ми насправді когось любимо, нам треба поважати його бажання та потреби. Приручаючи когось, ми можемо його емоційно пригнічувати І робимо це зазвичай через ревнощі, невпевненість або страх Але не через любов Я так розумію, що під відпускати Ви маєте на увазі дарувати людині свободу Мовив юнак А вже ж! Хоча тут є й дещо більше Відпускати слід не лише фізичний потяг Відпускати треба все, що перешкоджає любові. Наприклад, вирішив уточнити юнак. Ну, наприклад, нам слід відпускати упередженість та звичку судити людей. Я не впевнений, що розумію вас, — зізнався юнак, підводячи погляд від записника. Скажімо, якщо у нас є якісь упередження проти людини або класу людей, то вони неминуче вплинуть на те, як ми з ними поводимось. Навряд чи ми зможемо ставитися до людини з любов'ю, якщо наполегливо очіплятимемося за ці упередження. Поводитися упереджено означає засуджувати когось іще до нашого з ним знайомства. Більшість упереджень однаково є хибними. Це якісь химерні узагальнення щодо класу людей. Це просто неймовірно, якщо замислити, скільки насправді в людей таких забобонів. Як от... Як от усі чорношкірі чоловіки – злочинці. Або усі ірландці – дурні. Або усі жінки – погані водії. Або усі євреї – скнари. Або усі, хто не євреї, антисеміти. Усе це маячня, і вона заважає нам любити. І ще одне, що нам слід відпустити – наше его. Мало хто усвідомлює, що його власне его – одна з найбільших перешкод для надзвичайної любові. І чому ж? – поцікавився юнак. Скільки ви знаєте людей, які влаштовують бурхливі сварки через дрібниці? Хоча предмет розбіжностей може бути геть несуттєвим, але все одно вони лаятимуться до останнього, доки не забудуть про що взагалі сперечаються. Для них важливіше довести, що вони мають рацію, навіть заплативши за це зруйнованими взаєминами. Але іноді треба ставити іншого на праведний путь, правда ж? Втрутився юнак. Якщо він у чомусь помиляється, то йому слід про це сказати. Я не кажу, що взагалі не треба отстоювати власні думки, відповіла місіс Реншел. Особливо щодо важливих для вас питань. Але якщо те, хто залишиться правим, не зіграє важливої ролі, то навіщо марнувати час та сили? Що ви виграєте, довівши, що маєте рацію, а інша людина – ні? От про що варто себе запитати? Чи справді важливо, якої думки дотримується інша людина? Якщо відповідь на ці запитання – ні, то нащо перейматися і сваритися? Юнак розумів логіку жінки, це було так просто Він зіщулився, згадавши скільки разів сперечався з друзями та знайомими через якісь незначні дрібниці Іноді кажуть, провадила далі місіс Реншоу Що в житті часом треба обирати між тим, щоб мати кохання або мати рацію Ви можете докладати зусиль, щоб перемогти в суперечці або щоб завоювати любов. Якщо для вас на першому місці кохання, не варто доводити, що інший помиляється, а ви маєте рацію щодо якихось дрібниць. Їх варто просто відпускати. Пам'ятайте, якщо ми прагнемо любові, то нам слід відпустити все, що є для любові перешкодою. Наше его – лише перший пункт. «Як на мене, найважливішими речами, які ми повинні відпустити, є гнів, обурення і гіркота». «Але як відпустити гнів чи обурення?» – допитувався юнак. «Одним словом, прощення. Якщо ви хочете відчути надзвичайну любов, вам слід уміти пробачати». Адже в жодному серці не вистачить місця, щоб ненависть та любов жили в ньому разом. Але хіба не краще поквитатися, помститися, око за око, зуб за зуб? Якби ми всі дотримувалися такої філософії, у світі була б селенна сліпих беззубих людей. Людське серце просто не матиме місця, де б ненависть і любов жили пліч-опліч. Образа руйнує дух, а прощення звільняє душу для любові. Ніхто на цій землі не може назвати себе досконалим, але навчаючись прощати, ми можемо створити досконалі взаємини. Ми всі робимо помилки, і якщо хочемо, щоб люди пробачали нам, то слід бути готовими пробачити їм. Навіть найзапекліший злочинець починав життя безневинною дитиною. Хіба можна стверджувати, якби нас виховували так само, як його, ми стали б кращими? Звичайно, відпускати – це всього один із десяти секретів, а вони всі важливі. Проте сила здатності відпустити допомагає нам продовжувати любити тоді, коли це найбільш потрібно. Але ж ви не хочете сказати, що треба намагатися придушувати власний гнів чи страх? – мовив юнак. «Звісно, ні», – відповіла місіс Ренчел. «Гнів, страх, обурення – це природні людські емоції, які мають право на існування. Я кажу лише, що якщо ми хочемо відчути любов, то нам слід бути готовими відпускати негатив». Чіплятися за нього – це все одно, що замкнути самого себе в емоційну в'язницю, у якій неможливо любити. Сила здатності відпускати не лише допомогла мені пережити емоційний біль через розірвані взаємини багато років тому. Вона ще неодноразово приходила мені на поміч у скрутні часи. Пригадую той день, коли мій батько помер у лікарні. Він мав рак останньої стадії і мучився від страшенного болю. Це був найсумніший день мого життя. Я відчайдушно не хотіла його смерті, але не хотіла також і його страждань. І серцем я розуміла, що іноді любити означає відпустити. Пізніше того вечора юнак сів і перечитав свої нотатки. Хвилею накотилися спогади. Розлучення батьків, коли йому було всього-навсього 6 років, і всі невдалі взаєми не останніх кількох років. Після зустрічі зі старим китайцем він зрозумів, що боїться самотності, але й боїться нових стосунків. Так не могло тривати далі. Він не міг більше нести із собою біль минулого. Настав час відпустити біль та страх і щодня починати життя заново. Але як? Він переглянув нотатки, зроблені під час зустрічі з доктором Пучією, і знайшов спосіб подолати минуле і набуті підсвідомі негативні переконання. Афірмації. І саме цієї миті, неначе якимось дивом, йому на думку спала афірмація: "Сьогодні я відпускаю всі свої страхи. Минуле не має влади над мною. Сьогодні починається нове життя". Він записав цю афірмацію після нотаток, зроблених під час зустрічі з Місіс Реншоу, а потім іще раз перечитав їх. Шостий секрет надзвичайної любові – сила здатності відпускати. Якщо любиш щось, відпусти його. Якщо це повернеться до тебе, то воно твоє. Якщо ж не повернеться, то ніколи й не було твоїм. Навіть у сповнених любові взаєминах людям потрібен особистий простір. Якщо ми хочемо навчитися любити, то повинні спершу навчитися пробачати і відпускати минулий біль і сум. Любити означає відпускати страхи, упередження, его та умовності. Сьогодні я відпускаю всі свої страхи, минуле немає влади наді мною. Сьогодні починається нове життя. Сьомий секрет Сила спілкування. Одна з найбільших проблем переважної частини людей полягає не в тому, що вони не здатні любити, а в тому, що вони не здатні висловлювати свою любов, говорити про неї. Якщо ми хочемо відчувати любов і прагнемо створити сповнені любові взаємини. Треба бути готовими висловлювати власні почуття. Це, безумовно, була моя найбільша проблема. Тому одним з найважливіших секретів надзвичайної любові для мене стала сила спілкування. Юнак сидів навпроти сьомої людини зі свого списку. Чоловіка на ім'я Кріс Палмер. Містер Палмер був ліцензованим таксистом. Невисокий, стрункий чоловічок зі сріблясто-сивим волоссям і світлими блакитними очима. На вигляд йому можна було дати років 50. Був полудень, і двоє чоловіків сиділи поруч на лаві біля зупинки таксі, жуючи бутерброди. Найдивніше те, що я навіть не усвідомлював, що маю проблеми, доки не зустрів старого китайця, розповідав містер Палмер. Власне, я вже повертався додому пізно ввечері, коли той зупинив мене. Він запитав, чи можу я відвести його на залізничний вокзал, бо йому треба на поїзд до Йорка о 23.20. Хоча мені було трохи й не по дорозі, я погодився його підкинути. Ми почали говорити ні про що особливе, про звичайні речі, новини, погоду, спорт. Але якимось чином перейшли до теми людських взаєми, не любові. Я попросив його не згадувати нічого про кохання. Ми з дружиною переживали важкі часи, тож мені не хотілося про це думати. І саме тоді старий сказав дещо, що справило на мене незабутні враження. Одна з найтяжчих хвороб людства – нездатність спілкуватись одне з одним. Ось що я почув від нього. Звичайно ж, я попросив його пояснити, про що це він. І старий обернувся до мене зі словами – я знаю чоловіка, який не може згадати, коли востаннє говорив своїй дружині, що любить її. Він навіть не пригадує, коли востаннє дякував їй за те, що вона для нього робить. Він вважає себе дуже сильним чоловіком. Тим часом йому навіть бракує сміливості сказати дружині, що він кохає її. Можеш собі таки уявити? Я чудово міг це уявити, бо сам бездоганно підпадав під його опис – але я впевнений, що його дружина знає, що він любить її, мовив я. Може, знає, а може і не знає, відповів він. Можливо, їй треба час від часу про це нагадувати. Ти просто не повіриш, як усе змінюється, коли чуєш, що хтось тобі каже дякую або розповідає, як тебе любить. Це частина людської природи. Нам усім потрібно відчувати, що нас цінують. Я відповів, що ніколи досі про це надзамислювався. Він поглянув на мене і сказав. Це один із секретів надзвичайної любові, сила спілкування. Я хотів попросити в нього пояснень, але саме тоді ми приїхали на вокзал. Старий вийшов, обернувся до мене і мовив. Дякую, що підвіз. Ти чудово попрацював. Їхати з тобою було неабияким задоволенням. Ці слова приголомшили мене. За всі роки, що я працював таксистом, ніхто так проникливо дякував мені і не відзначав, як добре я воджу машину. Потім він заплатив мені і ще раз подякував. Але, перерахувавши гроші, я побачив, що старий заплатив мені за подвійним тарифом. Я погукав його і крикнув, що це забагато, а він обернувся і з усмішкою відповів. Ні, не забагато. Відвернувся і пішов далі. Саме тоді я поглянув на гроші і побачив аркуш із підписом «Секрети надзвичайної любові», де був перелік десяти імен і телефонних номерів. Я вискочив із таксі і побіг за старим, бо подумав, що це може бути щось важливе для нього. Зайшов у вокзал просто в довідкову службу, щоб дізнатися, з якої платформи відправляється поїзд до Йорка у 23.20. Сподіваючи, що зможу його наздогнати Співробітник у довідковій поглянув розклад А потім сказав, що я, мабуть, щось переплутав Бо у 23.20 поїзда до Йорка немає Власне, пояснив він, до Йорка нічого не йтиме аж до ранку Наступного дня я зателефонував до всіх людей зі списку і з подивом з'ясував, що всі вони знають про старого і про секрети надзвичайної любові. У наступні тижні я познайомився по черзі з усіма зі списку і більше довідався про секрети. Тоді я був налаштований дуже скептично, але вони таки насправді працювали. Вони дійсно змінили моє життя, особливо сила спілкування. От й, наприклад, знаєте про те, що коли в людей, які мають проблеми зі стосунками, запитують, що ви вважаєте причиною своїх проблем, то всі вони відповідають одне й те саме. Ми не можемо поговорити. І це правда. Ми не розповідаємо одне одному, що відчуваємо. Не слухаємо, що насправді намагаються сказати нам інші. Багато людей не розмовляють навіть під час їди, а натомість сидять і жують перед телевізором, Якщо це повторюється знову і знову, ми перестаємо по-справжньому спілкуватися, а отже, перестаємо по-справжньому любити. Юнак дещо занотовував, а містер Палмер тим часом провадив далі. Якщо ми хочемо навчитися любити, нам потрібно спершу навчитися спілкуватися, а мені це ніколи не вдавалося надто добре. Я не розповідав про свої проблеми і рідко ділився почуттями. Наступного дня після зустрічі зі старим вирішив сказати своїй дружині, що люблю її. Я навіть не пригадував, коли востаннє говорив їй ці три слова. Я пробував кілька разів, але чомусь не міг вимовити їх. Нарешті я глибоко вдихнув і просто вигукнув. Я люблю тебе. Моя дружина ошелешено поглянула на мене. Власне, вона була настільки вражена, що попросила мене повторити сказане знову. Цього разу було вже легше. На очі їй навернулися сльози. Вона міцно обійняла мене і мовила, я теж тебе люблю. Це було так чудово, що я попри пізній вечір зателефонував своєму синові, який навчався в коледжі, щоб сказати, що люблю його. Навряд чи я йому таке говорив відтоді, як він був маленькою дитиною Син підняв слухавку і я промовив Саймоне, я просто дзвоню, бо хочу сказати, що люблю тебе Я вирішив, що зараз саме час тобі про це розповісти На тому кінці дроту запала тиша А потім я почув питання Тату, ти щось пив? Ти знаєш, котра тут зараз година? «Я геть забув, що в нього час на дві години випереджає наш, тож відповів. «Вибач, що розбудив тебе, синку!» «Я тверезий мов скельце, лише хотів, аби ти знав, що я люблю тебе». І тоді він сказав, «Я і так знаю, тато, але мені все одно приємно це чути. До речі, я теж тебе люблю, а тепер можна мені й піти спати». Деякі люди скажуть, що це просто смішно вважати, що три слова можуть аж так усе змінити, але вони, очевидно, ніколи й не пробували їх промовити. Юнак глибоко зітхнув. Він був одним із таких людей. Він просто не міг сказати цих слів навіть власній матері, не беручи до уваги вже друзів. Якщо ми не можемо спілкуватися і висловлювати свої почуття, провадив містер Палмер, то не зможемо ані віддавати, ані отримувати любов. Що більше я міркував про це, то більше розумів, як же це все-таки важливо. Проаналізувавши власну поведінку і з'ясувавши, що я не лише ніколи нікому з людей не говорив, що їх люблю, але й дуже рідко робив комусь компліменти чи розповідав людям, як їх ціную, моя дружина понад 20 років прала і прасувала мені одяг. А я їй жодного разу не подякував за це. І знаєте, сталося дещо дивовижне. Щойно я почав висловлювати свої почуття, говорити дружині та всім людям навколо, як я їх ціную, як багато вони значать для мене. Їхнє ставлення до мене змінилося. Вони почали говорити, як вони люблять і цінують мене. І не встиг я навіть нічого збагнути, як усі мої стосунки змінилися І все тому, що я почав спілкуватися з людьми відкрито і чесно А ви раніше згадували, що ніколи не ділилися своїми проблемами, мовив юнак Це важливо? Так, я радий, що ви мені про це нагадали Любити означає спілкуватися і ділитися але це не обмежується лише розповідями, як ви ставитеся до іншого. Це стосується і ваших сподівань, страхів та проблем. Якщо ви триматимете всі свої почуття всередині, то не тільки ставатимете все більш замкненим і пригніченим, але й позбавите близьких людей можливості допомогти вам або поспівчувати чи підтримати вас якось. Юнак згадав слова старого китайця. «Кожна халепа несе із собою ще більше благо, яке може збагатити наше життя». І місіс Вільям сказала те саме. «Може, у цьому справді є якась правда?» – думав він. «У мене немає жодних сумнівів у тому», – продовжував містер Палмер, «що коли люди хочуть відчувати любов і покращувати власні взаємини, то їм потрібно навчитися спілкуватися». Людям треба відчувати, що їх цінують, або почуватися коханими. Найважливіше відкриття, яке я зробив, полягає в тому, що любов не є чимось незмінним. Людям часто здається, що коли ви вже когось покохали, то це все. Він ваш на довге щасливе життя. Але правда в тому, що любов ніколи не лишається незмінною. Це не мов рослина. «Вона або росте та розквітає, або в'яне і умирає. Усе залежить від того, як ми з нею поводимося. Спілкування – це вода, без якої рослина не може вижити». Юнак відвів погляд, згадуючи випадки, коли дуже боявся сказати людям, котрих любив, які вони для нього важливі. «Я розумію, про що ви говорите». Мовив юнак, знову повертаючись до містера Палмера. «Але як навчитися спілкуватися, особливо якщо раніше це не надто добре вдавалося?» «Власне, це ніколи не було і моєю сильною стороною, і саме тому, коли я дізнався про силу спілкування, це так відчутно покращило мої взаємини», – відповів містер Палмер. «Та запевняю вас» що кожен може навчитися спілкуватися. Головне, що потрібно зробити – подолати власні страхи. Дехто боїться, що матиме дурнувати вигляд, або що люди його не сприймуть. Одна з найкращих порад, що мені її дали – завжди тримати в голові одне запитання. Якби ти мав ось-ось померти і міг би зателефонувати кому завгодно, то до кого б ти звернувся? Що б йому сказав? І чого ти чекаєш? Завжди пам'ятайте Кожен раз, коли ви з кимось бачитеся, може виявитись останнім Тож кажіть їм те, що хочете сказати, доки можете Одне з найстрашніших страждань у житті – це шкодування, що не сказав комусь до його смерті Що ти до нього відчуваєш, чи який він для тебе важливий і ще нам потрібно спілкуватися, щоб запобігати негараздам у взаєминах. Насправді, більшість проблем у стосунках і виникають через нездатність одного або обох партнерів висловлювати одне одному власні думки і почуття. Отож, гнів та образа накопичуються, і зрештою комусь уривається терпець. Якщо ж ми навчимося спілкуватися, з прикрущами можна буде впоратися, доки вони ще дрібні та відносно незначні. Це означає навчитися висловлювати почуття тим, кого ми любимо. А ще – уміти слухати те, що інші розповідають нам про свої почуття. Люди чують те, що їм хтось каже, але не часто дослухаються до того, про що їм насправді говорять. І, звичайно, якщо ми не висловлюватимемо власні почуття, то не зможемо навіть почати взаємине. Я маю на увазі, що важко буде почати зустрічатися з дівчиною, якщо ви не запросите її на прогулянку, правда ж? Юнак кивнув, а потім відвернувся. Скільки можливостей він втратив через страх висловити власні почуття? З вами все гаразд? запитав містер Палмер за хвилину мовчанки, під час якої юнак бездумно витріщався на вулицю. «Так, так, усе добре, просто замислився», відповів юнак, повертаючись думками до співрозмовника. «Знаєте, – продовжив чоловік, – коли навчаєшся спілкуватися відкрито і чесно, ділитися власними переживаннями та почуттями, життя змінюється». Це нагадує історію про чоловіка, який заблукав у лісі. А що це за історія? – озвався юнак. Ну, той чоловік збився з дороги в лісі, і хоча він спробував пройти кількома стежками, щоразу сподіваючись, що саме вони виведуть його звідти, усе-таки знову повертався туди, звідки вийшов. Залишалося ще чимало стежок, якими можна було знайти вихід, і чоловік, стомлений і голодний, сів, щоб поміркувати, якою саме з них рушити далі. Думаючи над своїм рішенням, він раптом побачив іншого подорожнього, що йшов до нього. І тоді заблукалий гукнув до того незнайомця. «Чи не могли б ви мені допомогти? Я заблукав». Той полегшено зітхнув. «Я теж заблукав». Обговоривши одне з одним своє становище, бідолахи зрозуміли, що разом пройшли вже багато стежок, тож змогли підказати одне одному, які з них хибні, бо один із них їх уже перевірив Невдовзі вони вже сміялися зі своїх блукань і забувши про втому та голод, удвох попрямували лісом Життя схоже на ліс Іноді ми збиваємося зі шляху і блукаємо, але якщо ділимося власним досвідом і почуттями з іншими, то мандри вже не здаються такими осоружними, а часом ми разом знаходимо кращі стежки, кращі шляхи. Того вечора юнак перечитав нотатки, зроблені в день. «Сьомий секрет надзвичайної любові – сила спілкування». Коли ми навчаємося спілкуватися відкрито і чесно, життя змінюється. Любити когось означає спілкуватись з кимось. Розповідай людям, яких любиш, що ти їх любиш і цінуєш. Ніколи не бійся сказати ці три чарівні слова «Я тебе люблю». Ніколи не втрачай можливості похвалити когось. Завжди прощайся з тими, кого любиш, зі словами любові. Це може бути ваша остання зустріч. Якби ти мав невдовзі померти, але міг зателефонувати людям, яких любиш. Кому б ти подзвонив? Що б ти їм сказав? І чого ти чекаєш? Восьмий секрет сила відданості. Наступного дня в юнака була призначена зустріч із восьмим чоловіком у списку Стенлі Конран. Був директором великої школи, розташованої в занедбаному районі неподалік центру міста, де панували злочинність та безробіття. Будинки тут стояли пошарпані, вікна, крамниць забиті дошками, а тротуари завалені сміттям. Юнак, напевно, не схотів би тут ані працювати, ані жити. Але коли він дістався до школи та увійшов у шкільні ворота, то ніби потрапив до іншого світу. Чисті доріжки, поміж бездоганно вистрижених газонів та барвистих клумб яскраво контрастували із занепалим довкіллям. Коли юнак увійшов до школи, його провели в кабінет містера Конрана. Високий статний чоловік стов з товстими окулярами в оправі, через що його очі здавалися замалими для цього обличчя. Підвівся зі стільця і тепло привітав юнака. «Ви вдало сюди дісталися?» – запитав він. Без жодних проблем, відповів юнак Будь ласка, сідайте, запросив містер Конран То розкажіть мені, коли ви зустріли старого китайця? Кілька тижнів тому, відповів юнак Скажіть, ну а хто він такий? «Я, правду кажучи, не знаю, хто він та звідки, одне єдине, що мені точно відомо, без нього в мене не було б того, що я маю сьогодні». «Чому ж так?» – цікавився юнак, якому кортіло дізнатися більше. «Я зустрівся з тим старим приблизно років двадцять тому», – узявся розповідати містер Конран. «Був саме перед день різдва». Я тихцем сидів один на вечірці співробітників. Попиваючи вино і раптом помітив поруч із собою дрібненького старого китайця. Я запропонував йому келих вина, але він увічливо відмовився. Ми розговорилися і зовсім скоро я вже виливав йому душу. Моє життя зайшло в глухий кут. Хоча мав усього трохи за тридцять. Я здавалося, лише плив за течією. То знаходячи роботу, то звільняючись, то вступаючи у заємини, то розриваючи їх. Саме тоді незнайомець ізгадав про секрети надзвичайної любові. Я був просто подумав, що це жарт, а наступного ранку пригадував нашу бесіду немов крізь туман. Насправді на якусь мить мені навіть здалося, що того старого я, мабуть, побачив у але перевіривши кишені костюма, в який був одягнутий того вечора, я знайшов папірець зі списком десяти імен і телефонних номерів. Юнак усміхнувся. Це було вже звичною історією. Без слів зрозуміло, цікавість узяла наді мною гору. Я хотів більше дізнатися про старого, тож сконтактував із людьми зі списку і вже від них дізнався про секрети надзвичайної любові. Озираючись назад, я бачу, як ці секрети вплинули на моє життя. Вони геть змінили мою поведінку і те, як я жив раніше. Я почав бачити себе та інших людей у новому світлі. Життя неначе змінило свої тьмяно-сірі барви на більш яскраві. Юнак почав щось занотовувати, а тим часом містер Конран розповідав свою історію. «Але тим єдиним секретом, що найбільше допоміг мені у той період життя, – говорив він, – стала сила відданості. Люди часто вважають, що любов – це суцільна романтика та симпатії. Проте це щось значно, значно більше. Любов – це відданість. Чи не могли б ви пояснити? – перепитав юнак, відірвавши очі від записника. «Ну…» Це, власне, дуже просто. Якщо ви насправді хочете відчути шалену любов, якщо хочете кохати і бути коханим, якщо дійсно прагнете до тривалих, сповнених любові взаємин, вам слід віддатися любові. Я збагнув, що однією з причин, чому мої взаємини ніколи не тривали довго, було те, що я просто боявся відданості. «Чому?» Допитувався юнак Я можу відповісти вам єдиним словом Страх Це слово юнак уже не раз чув за останні кілька тижнів Він згадав, що старий говорив Страх – це найбільша перешкода для любові І здавалося, що більшість секретів надзвичайної любові Пов'язані з подоланням страху Страху, що тебе відштовхнуть «Страху глузування або страху втрати?» «Я думаю, що це могло початися ще з дитинства», – пояснював містер Конрон. «Мої батьки розлучилися, коли мені було всього 10 років, і я побачив і відчув біль розлуки. Я взагалі не пізнав стабільної надійної родини або сімейного життя». Думаю, що це лебонь відіграло свою роль у моїй проблемі, у нездатності віддатись чомусь, роботі, іпотеці чи взаєминам. Але мені було не що доти, доки ти не можеш віддатися взаєминам, ти ні за що не зможеш вибудувати тривалих, сповнених любові стосунків. Коли ви насправді когось любите, то цілком віддаєтеся йому і своїм взаєминам з ним. Ви прагнете завжди бути поряд, і це для вас важливіше за будь-кого та за будь-що інше. Я впевнений, якщо ми чогось бажаємо в цьому житті, а надто любові, то маємо прагнути подолати власні страхи та віддатися тим речам і людям, що є дорогими для нас. Знаєте, неготовність віддатися – це загальна проблема. Урешті-решт, якщо раніше вам довелося відчути неприйняття, насмішки або біль, то надалі ви природно намагатиметесь уникнути цього. Ось чому ті, кого хтось скривдив у минулому, підсвідомо вирішують, що більше не дозволять собі занадто наближатися до людей. Вони не готові ризикувати знову відчути той біль розлуки і втрати. Їхній страх болю більший за прагнення до любові. Тож вони живуть у сірому світі, де не існує кохання, ніколи не відчуваючи болю втрати, але не відчуваючи також радощів в любові. Зрештою вони придушують власні почуття і вирішують прожити все життя в тихому відчаї. Вони знають, що десь є любов, яку можна відчути, але бояться ризику та болю від її втрати. «Ну, в цьому є рація, правда ж?» – мовив юнак. «Не зовсім. Вони не мов діти, які кажуть, мені не треба подарунків на різдво, бо я можу їх загубити. Особисто я думаю, що саме нездатність людей віддаватися і є однією з головних причин, через яку в них бувають проблеми зі взаєминами. «Що ви маєте на увазі?» – перепитав юнак. У кожних взаєминах бувають свої злети і падіння, хороші і погані часи, так? Юнак кивнув погоджуючись. І саме те, як ми даємо раду з такими часами, має вирішальне значення для тривалих взаємин. Наприклад, якщо кожного разу, коли пара свариться, хтось один з них погрожує розірвати взаємине. Рано чи пізно ці стосунки такі закінчаться, бо їх не надто цінують. Любов не є пріоритетом, якому ті двоє готові віддатися. Для успішних взаємин потрібно, щоб для двох людей, які їх будують, це було важливішим за все у світі. Важливішим? за кар'єру або гроші, важливішим – за автомобілі чи одяг. Власне, про розлучення навіть думати не можна. Хоч би якими запеклими були сварки, ні за що, ніколи не можна погрожувати іншому розірвати взаємине. Щойно це стає одним із варіантів, хай і зовсім малоімовірним, на пару чекає біда. Якщо ви віддані чомусь, Хоч би, що це було – робота, взаємине або навіть футбольна команда. Це означає, що в якій скруті ви не опинитеся, думки про те, щоб кинути все, навіть не виникне. Проблема в тому, що іноді відданості просто немає, отож ми її здаємося. Кожен хоче кохання та сповнених любові взаємин. Але головне питання ось у чому – «Наскільки ви віддані тому, щоб полюбити і знайти ті особливі взаємини?» «Що ви маєте на увазі?» Юнак підвів погляд від записника. «Ну, давайте пояснимо так. Чи достатньо ви віддані, щоб опиратися страхам відмови або невдачі і робити все, що знадобиться, аби створити любов у своєму житті?» Бо якщо ви хочете відчути любов і збудувати сповнені любов'я взаємини, жоден інший варіант неприпустимий. Ось чому одне з найкращих запитань, які ви можете собі поставити, вирішуючи, чи це справді ті самі взаємини для вас, дуже просте. Чи відданий я цій людині та цим взаєминам? Бачите, відданість – це найважливіший складник життя. Зрештою, любляча мати не скаже своїй дитині «Я сьогодні тебе люблю, але не знаю точно, як воно буде завтра». Ні, вона любить свою дитину завжди, у добрі часи і в погані. Проблеми починають виникати лише тоді, коли ми не можемо виявити справжньої відданості. Дозвольте мені навести приклад. Я знаю двох чоловіків, у кожного з яких є дружина і діти. Один із них проводить весь свій час в офісі або на полі для гольфу. Тим часом, як інший, цілеспрямовано шукає роботу, яка дозволила б йому проводити вдосталь часу з дружиною та дітьми. Нескладно вгадати, хто з чоловіків скоріше створить сповнені любові стосунки. То ви говорите, мовив юнак, що треба вміти віддаватися тому, що важливо для вас, аби мати і створити любов та рівновагу у своєму житті і у житті тих людей, яких ви любите і які люблять вас. Я і сам не дібрав би більш точних слів, усміхнувся містер Конран. А в сухому залишку маємо таке. Любов і любовні стосунки повинні бути для вас важливішими за будь-що інше. Відданість – ось що відрізняє любов від симпатії Я пригадую, як переглядав телевізійне інтерв'ю з американським сенатором Він розповідав, що йому довелося пережити під час Другої світової війни У нього було тяжке поранення спини Унаслідок чого він став інвалідом Коли сенатор розповідав цю історію, його очі почали сповнюватися сльозами Мій батько, сказав він Три дні їхав поїздом, щоб відвідати мене. Батько був уже старий, і ноги в нього були сильно спотворені артритом. І все ж він три дні простояв у тому поїзді. Голос сенатора трохи тремтів. Йому, йому, либонь, було страшенно боляче, коли він доїхав. Ще колодки в нього були набряклі, роздуті, але він це зробив. Оце справжня відданість. Але не більше, ніж у мільйонів батьків, які щодня жертвують чимось, щоб забезпечити своїх дітей усім найкращим, чим тільки можливо. Вони ставлять потреби та бажання своїх дітей вище за власні, вище взагалі за все. Відданість – це справжня перевірка істинної любові. Простий факт. Якщо ви не віддані людині – ви насправді її не любите. Це цікаве зауваження, сказав юнак. А чи бувають винятки з цього? Я таких не знаю. І це нагадує мені, чому я взявся вчителювати. Як я вже говорив, я просто плив за течією життя, не віддаючись нікому та нічому. Однак, зустрівши того старого і дізнавшись секрети надзвичайної любові, я вирішив, що хочу робити щось цінне у своєму житті і ділитися знаннями, які допомогли мені. Коли я взявся за цю роботу, у мене були серйозні побоювання. Тоді, а минуло приблизно років 20, ми мали жахливі проблеми. Дехто з дітей уживав і навіть продавав наркотики – Відбувалися щоденні бійки між бандами в шкільному дворі та за його межами. Більшість дітей ледь уміли читати, закінчуючи школу. Але саме тому я й хотів влаштуватися сюди. «А чому ж вам хотілося вчителювати в такій школі?» – дивувався юнак. «Бо це був виклик. Я хотів змінити життя цих дітей». Я прочитав про дослідницький проєкт, проведений в одному з найгірших районів у Балтиморі. Професор соціології міського університету доручив своїм студентам навідатись у школи і спрогнозувати, які шанси в майбутньому матиме кожна дитина. Усі, без винятку, звіти були здані зі штампом «жодних шансів». Однак через 25 років Інший професор соціології вирішив продовжити розпочати дослідження і доручив своїм студентам з'ясувати, що ж сталося з тими дітьми. Двадцятеро переїхали, тож їх не вдалося відшукати. Але зі 180 дітей, що залишилися, 176 досягли надзвичайних успіхів, здобули освіту адвокатів, лікарів. Стали шанованими професіоналами? Професор був так вражений, що вирішив досліджувати це питання далі. Спілкуючись із ними всіма по черзі, він запитував, чому чи кому ви завдячуєте своїм успіхом? І відповідь щоразу була одна й та сама. Моїй учительці. Неймовірно, але та вчителька була ще жива. Попри майже 90-річний вік, вона була міцною жінкою зі жвавим розумом. Професор пішов до неї на гостину та поцікавився, що вона робила, навчаючи тих дітей, що дозволило 176 зі 180 учнів, а всі вони були з неблагополучних районів, піднятися над обставинами і досягти такого успіху. «Насправді, все дуже просто». Відповіла старенька з пустотливою усмішкою. «Я любила тих дітей». «Коли я прочитав цю історію, – розповідав містер Конран, – вона страшенно зачепила мене і надихнула наслідувати приклад тієї дивовижної вчительки. Я знав, що із силою відданості можна досягти будь-чого, тож повернувся до навчання» здобув освіту вчителя, а потім пішов працювати до школи в нетрях. Спершу це було нелегко, мені не раз хотілося все це кинути, але я завжди пам'ятав, що коли ти відданий чомусь, то здатися – не варіант. І тепер, як бачите, нашою школою можна пишатися. Ці діти принаймні мають шанс досягти успіху в житті не тому, що вони здобули якусь особливу освіту, а тому, що ми дбаємо про них, любимо їх, віддані тому, щоб допомогти їм утілити весь свій потенціал. Згодом того вечора юнак перечитав нотатки, зроблені під час тієї зустрічі. Восьмий секрет надзвичайної любові – сила відданості. Якщо ти хочеш мати справді надзвичайну любов, тобі слід віддатися тому бажанню. І ця відданість відображатиметься у твоїх думках та діях Відданість – це справжня перевірка любові Якщо ти прагнеш до сповнених любові взаємин Тобі слід віддатися сповненим любові взаєминам Коли ти відданий комусь або чомусь, кинути його – це не варіант Саме відданість відрізняє міцні взаємини від ненадійних Дев'ятий секрет. Сила пристрасті. Наступного дня юнак сидів у кабінеті дев'ятої людини зі свого списку. Чоловіка на ім'я Пітер Серджент. Містер Серджент був одним з очільників великого рекламного агентства і мав великий кабінет на верхньому поверсі з панорамним видом на південно-східну частину міста. Я вперше почув про секрети надзвичайної любові понад 10 років тому. Говорив містер серджент. Пам'ятаю все так добре, ніби це було вчора. Я допізна працював в офісі, було близько восьмої вечора. Я прибрав на столі і розмірковував про те, як сказати дружині, що хочу розлучитися. Уже декілька тижнів про це думав. Колись ми були шалено закохані. І я не розумів, де і коли щось пішло не так. Чи був точний час, коли ми вже не любили одне одного. Мить. Година чи навіть день. Нічого не спадало на думку. Єдине, що я знав, ми втратили все, що мали, а потім уже навіть не намагалися нічого змінити. У нашому шлюбі більше не було кохання.